na mwokozi wetu Yesu Kristo na litukuzwe milele. Karibu sana rafiki mpendwa katika kipindi cha maisha ya ushindi kwa njia ya maombi. Ninamshukuru Mungu kwa ajili yako rafiki mpendwa unayefuatana nami katika kulitafakari neno lake. Ninaamini tumepokea hatua moja zaidi katika kumjua na kumwamini Yesu Kristo kuhani wetu mkuu. Jina la Bwana na litukuzwe milele Katika tafakari iliyotangulia tumeambiwa Basi iwapo tunayo kuhani mkuu aliyeingia katika mbingu Yesu mwana wa Mungu na tuyashike sana maungamo yetu Basi iwapo tunayo kuhani mkuu aliyeingia katika mbingu Yesu mwana wa Mungu na tuyashike sana maungamo yetu Imeandikwa hivyo katika kitabu cha Webrania nne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 yenye kichwa kinachosema basi na tukikaribia kiti cha neema cha Mungu kwa ujasiri leo tunaenda kuhitimisha tafakari hii yenye kichwa kinachosema basi na tukikaribia kiti cha neema cha Mungu kwa ujasiri tunaenda kuhitimisha kwa kuangalia tofauti ya kuamini na kuwa na imani tunaahitimisha kwa kuangalia tofauti kati ya kuamini na kuwa na imani Inawezekana tunayaangalia maneno haya kama maneno yenye maana moja. Inawezekana tunayaangalia maneno haya kuamini na kuwa na imani kama maneno yenye maana moja. Lakini kuna tofauti inayoilipa mojawapo kuwa na nguvu kuliko lingine. Kuna tofauti inayoilipa neno mojawapo hapo kuwa na nguvu kuliko lingine. Mtu anaweza kuamini lakini akawa hana imani. Mtu anaweza kuamini lakini akawa hana imani. Lakini mtu hawezi kuwa na imani kuamini. Mtu anaweza kuamini lakini akawa hana imani. Lakini mtu hawezi kuwa na imani pasipo Kuamini ni nini? Kuamini ni nini? Kuamini ni kukubali taarifa au habari zinazosemwa au zinazohubiriwa ni za kweli. Kuamini ni kukubali taarifa au habari zinazosemwa au zinazohubiriwa ni za kweli. Kuwa na imani ni nini? Kuwa na imani ni kuwa na uhakika. Kuwa na imani ni kuwa na uhakika kwamba hilo linalosemwa au linalohubiriwa linaenda kutenda kazi kwangu na matokeo yake yataonekana kuwa na imani ni kuwa na uhakika kwamba hilo linalosemwa au linalohubiriwa linaenda kutenda kazi kwangu na matokeo yake yataonekana watu wengi wanaamini lakini sio wengi wenye imani watu wengi wanaamini lakini sio wengi wenye imani watu wengi wanaamini Yesu ni mponyaji. Lakini sio wengi wenye imani ya kupokea uponyaji kwa imani katika Kristo Yesu. Watu wengi wanaamini Yesu ni mponyaji, lakini sio wengi wenye imani ya kupokea uponyaji kwa imani katika Kristo Yesu. Na ndio maana watu wengi wakiumwa, hawaombi kwanza uponyaji wa Yesu. Wanakimbilia kwanza hospitali. Watahangaika hospitali zote basipo maombi ya uponyaji. Mambo yakishindikana huko ndipo wanapojaribu maombi. Watu wengi wakiumwa wanakimbilia kwanza hospitali. Wataangali watahangaika zote pasipo maombi ya uponyaji. Mambo yakishindikana huko ndipo wanapojaribu maombi. Unajua ni kwa sababu gani wanasema ni kujaribu na maombi? Unajua ni kwa sababu gani wanasema ni kujaribu na maombi? ni kwa sababu hawana uhakika wa kupokea uponyaji kwa njia ya imani katika Kristo Yesu. Hawana uhakika wa kupokea uponyaji kwa njia ya imani katika Kristo Yesu. Rafiki mpendwa, kama tunataka kuona rehema za Mungu na neema zake katika maisha yetu, ni lazima tuwe na imani na Kuhani wetu mkuu Yesu Kristo. Kama tunataka kuona rehema za Mungu na neema zake katika maisha yetu, ni lazima tuwe na imani na kuhani wetu mkuu Yesu Kristo. Ni lazima tuwe na uhakika na uweza na nguvu zake katika kutusaidia wakati wa mahitaji. Ni lazima tuwe na uhakika na uweza na nguvu zake katika kutusaidia wakati wa mahitaji. Ni lazima tuamini uhai na nguvu na uweza wa neno lake katika kufanyika mwili. Ndipo tutakapoona utukufu wake katika maisha yetu. Ni lazima tuamini uhai na nguvu na uweza neno lake katika kufajeka kweli. Tipo tutakapoona utukufu wake katika maisha yetu. Je, una imani na Yesu Kristo? Je, una imani na Yesu Kristo? Una moyoni mwako kwamba Yesu Kristo yupo pamoja nawe, wala hata kuacha wala hata kupungukia. Una Unahakika moyoni mwako? Je, una imani ya kupewa rehema? na kupata neema kutoka kwake kama unaimani na Yesu utajua kwa hakika wema wake utakufuata siku zote za maisha yako kama unaimani na Yesu utajua kwa hakika wema wake utakufuata siku zote za maisha yako alisema Daudi katika Zaburi ya 23 mstari wa sita. Zaburi ya 23 mstari wa sita. hakika Wema na zitanifuata siku zote za maisha yangu. Nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu. Nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Rafiki mpendwa, mtu mwenye imani na Yesu ni yule anayeyashika maungamo yake hata katikati ya dhuruba. Mtu mwenye imani na Yesu ni yule anayeyashika maungamo yake hata katikati ya dhuruba atakiri kwa imani yake kwamba sitaogopa kwa kuwa Bwana yupo pamoja nami. Anakiri kwa imani yake kwamba sitaogopa kwa kuwa Bwana yupo pamoja nami. Tunaweza kujifunza kwa Daudi mwenye imani. Tunaweza kujifunza kwa Daudi mwenye imani. Katika Zaburi 23 mstari wa 4 alisema, Naam, nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe Bwana upo pamoja nami, gongo lako na fimbo yako vya nifariji. Katika Zaburi ya 27 mstari wa tatu alisema, Jeshi lijapojipanga kupigana nami, moyo wangu hautaogopa. Vita vijapo litokea, hata hapo nitatumaini. Jeshi lijapojipanga kupigana nami, moyo wangu hautaogopa. Vita vijapo nitokea, hata hapo nitatumaini. Rafiki mpendwa, Unaamini tu au una imani? Unaamini tu au una imani? Kumbuka, kila wakati imani yako ndio itakayokuponya. Imani yako ndio itakayokuponya. Yesu Kristo alimwambia kipofu Bartimayo. Yesu Kristo alimwambia kipofu Bartimayo, "Upewe kuona. Imani yako imekuponya." Upewe kuona. Imani yako imekuponya. Luka nane, mstari wa 42 tuombe Baba yetu wa mbinguni tunakutukuza na kukuabudu kwa jina la Yesu Kristo tunakushukuru kwa kutujalia neema ya kuendelea kuisikia sauti ya neno lako asante kwa siku hii njema uliyotupa kuishi asante kwa kuwa tunaamini kuona wema wako katika nchi ya walio hai Bwana Yesu tunakuamini tunakuomba utusaidie kutokuamini kwetu Tunakusi uturehemu pale tulipobabaika mbele zako tusamee e bwana pale tulipokuambia wanadamu kabla ya kukukimbilia wewe tusamee e bwana pale tulipokujia kama kwa kujaribu na sio kwa imani yenye uhakika uturehemu na kututakasa kwa damu yako Yesu Kristo tunakuomba neema ya kuwa na imani na wewe katika mambo yote tukijua wewe ni mwenye nguvu na uweza na mamlaka yote wala hakuna lisilowezekana kwako tupe neema ya kutusaidia tuweze kutoa mizigo yetu yote kwako Yesu uliyesema njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo nami nitawapumzisha bwana yesu tunatoa kila mzigo kwako tunatubu dhambi na kuomba rehema zako uturehemu na kutusamee e eh bwana tuondolee mzigo wa hatia na udhalimu tuondolee mzigo wa laana ya umaskini magonjwa na mauti Tuondole kila mzigo mzito mabegani mwetu, tukawekwe huru kabisa kwa jina lako Yesu na kwa damu yako Yesu. Tunakuomba neema ya kutusaidia kutunza ushirika na roho mtakatifu katika mambo yote. Kwa jina la Yesu Kristo. Neema yako itoshayo ikatuinue utukufu hata utukufu. Jina lako likapate kutukutwa katika maisha yetu. Ufalme wako ukapate kutawala. Kwa jina la Yesu Kristo. Tunaomba na kuamini. Amen. Pamoja katika Kristo Yesu ukundi silo leo ni tarehe 4 Agosti mwaka wa na na tatu. Pendwa katika Kristo Yesu kumbuka kila wakati imani yako ndiyo itakayo itakayokuponya basi ni maombi yangu Bwana atusaidie tuwe na imani na sio kuamini tu Jina la Yesu Kristo nalituinue damu yake ikaendelee kutunenea mema kinyume cha mabaya yote Amen